Livet finns i Guds son. Kapitel 5, verserna 6 till och med 12. 6. Han är den som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Inte bara med vattnet, utan med både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar. Ty anden är sanningen. 7. Det är tre som vittnar. 8. Anden... ...vattnet och blodet. Och dessa tre är samstämmiga. Nio. Vi godtar ju människors vittnesbörd... ...men Guds betyder mer... ty detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Tio. Den som tror på Guds son... ...har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Elva. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet finns i hans son. Tolv. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.